Епілог двадцятий Наступного дня зранку позичений у Грабовського форт, прошумівши вулицями Трускавця, пірнув у затінок мальовничої околиці. Барбара спинив машину біля заможної віли. Це був будинок три тижні тому був куплений Василем Половинком. Барбара натиснув на кнопку дзвінка в дубовій брамі. Будівля насторожено дивилася на прибулих темними шибками вікон. Остап мав відчуття, що за ним і Феофантом. Стежать чиїсь очі. Віла мовчала. Його приятель штовхнув хвіртку. Вона безгучно прочинилася. Знизавши плечима, журналіст перший ступив на мощину доріжку, яка вела до будинку. Хідні двері теж виявилися незамкненими. Добро дня! гукнув Феофантов на півтемряву холу. Якщо там хтось і був, то, очевидно, не мав наміру приймати гостей. Остап уже збирався повертати, як його супутник рішуче ступив у прочинені двері. Барбара мусив податися слідом. У камінні в кутку великого холу тліли залишки ватри. На столику смерділа попільничка, повна недопалків. Долі стояла склянка, де допитав вина. Зі спинки крісла звісився зібганий халат. Кілька журналів лежали безладно розкидані на пухтастому килимі. Феофантов торкнув Барбару за лікоть і очима вказав на різплені дерев'яні сходи, що вели нагору. Нечутно ступаючи по м'якому хіднику, Друзі піднялися на веранду і, минувши її, опинилися у ще одній великій кімнаті. Звідкись долинало дзюрчання води. Очі поволі звикли до напівтемряві, щільні гардини затуляли вікна. Феофантов провів рукою по підлозі і показав долоню приятелові. Палас був мокрий. Обережно вступаючи, Юрко подався до освітленого ліхтарем коридора. Остап не рушив з місця. Феофантов вступив у світлу смугу коридора, і Барбара побачив, як журналіст здригнувся, але, не озирнувшись, пройшов далі. Барбара потягнувся слідом. Укладений кахлями коридор вів до дверей, звідкіля доносився хлюпіт води. Вона текла кахляними плитками, через поріг спадала на килим напівтемної кімнати. Остап придивився. Потічком пливли до порога брудно-червоні пасма. Варбара звів очі на Феофантова. Журналіст уже взявся за ручку дверей, з-під яких просочувалася вода, прочинив їх, якийсь час стояв нерухомо, а потім повернув до Остапа скам'яніли обличчя. Варбара чекав на Феофантова край озера і з нічев'я пускав по воді млинці. Йому непогано йшло з тими млинцями, проте його це мало тішило, і він дедалі більше шкодував, що пристав на прохання Феофантова не вмішувати себе у справу. Барбара розумів, що журналіст мав рацію. Феофанто міг би легко пояснити поліції, що шукав половинка задля інтерв'ю з колишнім власником щоранку до матеріалу про його добровільне ув'язнення на Трускавецькій віллі. Барбарі ж довелося б розповідати поліції про розриту могилу, Карла Шварца, Анну, Марковську, усів злитого клубочка, який вони взялися розплутувати, Повір мені поліції буде цікавити вбивство Василя Половинка, а не зникнення тіла юстини з могили, переконував Феофантов товариша, коли вони радилися над трупом господаря Віле, що робити далі. А чим менше поліціянти знатимуть про наші підозри, тим менше про це знатиме й той, кого ми шукаємо. Той, хто вбив Карла Шварца і Василя Половинка, той, хто позбувається своїх спільників. Феофантов на спині переніс Барбару через залиті водою кімнати на веранду, долівка якої ще не встигла намокнути. Остав вступив на неї босий, тримаючи вогків взуття в руках. Він не пригадував, щоб торкався хоч якоїсь клямки в будинку, бо весь шлях до ванної слідував за Феофантовим, котрий сам прочиняв усі двері. Друзі домовилися, що Барбара через лісок пробереться до озера, там чекатиме на приятеля. А Феофантов заявить у поліцію, що знайшов труп половинка у Вані на його віллі. Остап скинув зуття і з полегкістю занурив стопи в холодну воду озера. Підкинувся назад, политий сонцем пісок, тепло лоскотав спину. Зажмурив очі. Зі дна свідомості, як фотокартка виринула чітка картина побаченого з годину тому. Яке світло сіється десь спокій і губиться у струменях води, що водоспадом зливається в невеликий квадратовий басейн, у нішу якого спускаються мармурові сходи. У стіну вмонтовано термометр і пульт, мабуть, для регулювання температури і напору водяного потоку. Прилади геть запітніли від пари. Вода з наповненого повінця резервуару вивергається в кахляний коридор. Вивергається брудно-червоним струменем, бо через парапет басейну обличчям униз перехилилося тіло з розсіченою головою. З великої рани на тім'ї кров уже перестала сочитися, але, судячи з того, що весь резервуар забарвлений огидний, червоний колір, половинко ще жив якийсь час після удару, якщо серце випомпувало з рани стільки крові. Остап розплющив очі, берегом до нього простував Феофантов. «Нарешті!» З можна зійти від цього мирного плюскоту озера. І нехай після цього переконують, що шум води заспокоює нерви. «Вони схильні вважати, що це нещасний випадок», – коротко повідомив журналіст. Послизнувся й ударився тім'ям об край басейну. Зараз там працюють експерти. Усю дорогу до Львова приятелі не обмінялися й парою слів. Лише коли авто в'їхало в біле доміно міських спальників, Остап кинув Заїдьмо в клініку», «Треба поговорити з Марком». Грабовський зустрів їх у дворі клініки і одразу ж запросив до себе. Його обличчя було надто незворушне, щоб Барбара не запідозрив, що щось сталося. Анна Шварц загинула, вистрілив Грабовський, як тільки друзі зайшли до його кабінету. Ужила за велику дозу снадійного, її привезли до клініки. Якби в цю мить у кабінеті звалилася стеля або з підлоги забило нафтове джерело, Прибулі навряд чи звернули б на це увагу. Остап повалився в крісло, але відразу ж підскочив, мов на пружині, кинувся до телефону і набрав номер. «Це психіатрична лікарня? Перекажіть, будь ласка, головному лікареві, що до нього дзвонить Остап Барбара у дуже пильній справі». І після короткої паузи випалив у трубку. «Вітаю вас, колега! Чи вас все гаразд?» Фефантов не спускав очей з Остапового обличчя. Барбара міцно стиснув зуби і поклав трубку на апарат. Звігновий Марковський повісився у своїй палаті, сказав, обвівши друзів безтямним поглядом. Усі кінці обрубано. Страх. липкий, пекучий жах паралізованого кролика під холодним поглядом удава. Ворожий світ довкола. Хтось у цьому світі спостерігає за кожним його кроком і передбачає всі його дії. Остап Барбара похмуро дивився через запилену шибку вікна. Збиралося на грозу. Важкі, чириваті водою хмари непорушно нависли над містом і, здавалося, тільки й чекали чогось знаку, щоб розірвати своє лоно і скинути вниз потоки води. Спека. Густе повітря отруювало мозок. Остап прочинив вікно навсті Слизький храбак неспокою проповж спиною, Може, саме зараз хтось цілить в нього з рушниці, навіть пострілу не встигне почути, рознесе голову вщент. Постояв трохи біля прочиненого вікна, ніби випробуючи долю. Але сьогодні, мабуть, ніхто не потребував скалок і черепа, і Барбара сів, полегшено витітхнувши у крісло. Цілий день він не виходив із дому. Якийсь сенс гасати по світу, вистежуючи якихось людей, коли хтось веселий і дотепний спроваджує їх в інший світ раніше, ніж їм встигаєш помахати ручкою». Остап зателефонував Феофантову. «Ніхто не озвався. Набрав номер клініки. Новин не було. Узяв на маня книгу з полиці. «Біологічна основа людського мислення. Людвіг Шредер». «Дивна річ. Остап не пригадував, що приятель розповідав йому, що має намір видати свою працю». Може, це Юстина придбала її в крамниці медичної літератури? Остап неуважно гортав сторінки. Шкода, немає малюнків. Барбара відчував нестримний потяг порозмальовувати їх кольоровими олівцями. Дуже прикро, що Шредер ніколи не рахувався з його бажаннями. Остап повернувся до першої сторінки і змусив себе вдумуватися в кожне речення. На третьому його знудило, позирнув на ціну. «Недорого, як на таку мудру книжку». В голові роїлися уривки якихось фраз. Десь у лівій півкулі мозку розмірено, мов молоту кузні, стуганіло слово «ампутація». Де він того набрався? Десь задеринчав дзвінок. Хвилину Барбара не рухався. Може це в голові? Дзвінок повторився. Остап зняв трубку телефону. Та ні, це ж дзвінок у двері. Хтось до нього прийшов. Подався було сходами вниз, аж раптом різко зупинився, ледь не втративши рівноваги. Тривога ковзнула свідомість, зібрала докупи розпорошений мозок. Хто це? обережно визирнув із вікна. Біля брами стояла жінка. Дивна річ, якби внизу його чекав американський індіанець у бойовому обладунку, або терорист, весь обвішаний гранатами, остап відчував би менший неспокій, ніж дивлячись на застиглу постать жінки біля брами, обережно ступаючи, немов оминаючи міни. Барбара підійшов до неї. «Доброго дня! Ви до кого?» – запитав. Очі, глибокі, мов спередловини, і водночас порожні. Навіть спалах блискавки не відбивався в їхній бездонній порожнечі. Жоден колір, жоден полиск, жодна думка. темні діри. І ці страшні діри дивилися просто на нього. Він хотів повторити запитання, але воно застрягло десь у горлі, так і не протиснувшись, Через паралізовані страхом зв'язки Постать похитнулася Привид сягнув рукою за пояс І простяг складений у четверо аркуш Астап не ворухнувся. Пронизливий погляд неживих очей Просвердлював його наскрізь